Тож знову для відтворення невідомих сторінок нашої історії слід звернутися до документів чекістів. Саме зведеної ними справи ЦУПКОМ дізнаємося про створення УВО в Києві у серці більшовицької армії, в школі червоних старшин. 18 березня 1921 року Більшовикам вдалося остаточно придушити кронштадтське повстання, яке підняли моряки Балтійського флоту. Донедавна головна опора нової влади. Попри таку важливу перемогу, Ленін і його соратники знали, це ще не кінець, і можливості для нових повстань дуже великі, особливо в Україні, де вогнище протесту не згасало з перших днів радянської окупації. Саме 18 березня в Києві створюється нова організація – Всеукраїнський центральний повстанський комітет. У документах чекістів – ЦУП-КОМ. Серед тих, хто долучився до неї – колишній вояк корпусу січових стрільців Іван Андрух, який на той момент уже кілька місяців працював чиновником у райспілці під прізвищем Авраменка. Його товариш по корпусу Осип Думін зумів ще краще прилаштуватися в Києві. Став викладачем тактики в нещодавно створеній школі червоних старшин. Більше того, вступив до комуністичної партії – Згідно з документами ЧК, саме він, а не Андрух, як про це пишуть багато істориків, був засновником та керівником української військової організації, створеної в Києві на базі школи. Перша назва нового об'єднання – військова організація січових стрільців. Але згодом, 12 квітня 1921 року, Осип Думін запропонував змінити назву на Українську військову організацію. Бо попередній бракувало всеукраїнського масштабу. Запропонована ним структура «п'ятірок» також збігалася з побудовою УВО, котра в той самий час творилася в Галичині. Це дозволяє припустити координацію роботи різних осередків, у розбудові підпільної мережі. Уже незабаром обидва колишні січові стрільці зустрілися, щоб узгодити свою діяльність. Вирішено, що УВО як військове крило повстання буде підпорядкована політичному керівництву Всеукраїнського центрального повстанського комітету. Андрух утримуватиме зв'язок між обома організаціями а також контактуватиме із закордонним проводом. Незрозуміло, кого саме Андрух вважав своїм зверхником за межами радянської України. У протоколі допиту він розповідає про поїздку до очільників УНР, про зустрічі з Симоном Петлюрою та Юрієм Тютюнником. Про жодні контакти з колишнім командиром не йдеться. Тож сьогодні важко сказати, чи справді Андрух не зустрічався з Євгеном Коновальцем, чи просто приховував це від чекістів. Тим часом тривала розбудова УВО у школі Червоних Старшин. До роботи в підпіллі залучено заступника командира першої роти Терентія Шостака, від 24 березня до 11 травня він перебував у відрядженні на Єлисаветградщині з метою вербування курсантів. Підпільники вирішили скористатися цією нагодою і доручили йому збирати відомості про розташування більшовицьких військ, їхній склад, настрої, про наявність і активність повстанських загонів. Він також міг вербувати не лише курсантів для школи, але й підпільників для УВО. Проте поїздка, замість того, щоб принести користь підпільникам, стала причиною їхнього провалу. В Єлисаветграді Теренті Шостак зустрівся з колишнім однокурсником Сергієм Даниленком якого вирішив втягнути у створювану підпільну організацію. А знайомий виявився свіжоспеченим чекістом. Почав працювати з органами кілька місяців тому, у січні 1921 року. Так більшовики отримали чудового інформатора, який надсилав їм детальні повідомлення про підготовку повстання, підписуючись псевдонімом Карін. Випадкова зустріч стала початком кінця для підпільної організації у Києві і злетом для молодого чекіста, який через 26 років піде у відставку у званні полковника МГБ, визнаним борцем з українським націоналізмом, учасником операції проти УПА та ліквідації Греко-католицької церкви. Для отримання важливішої і оперативнішої інформації агента Даниленка переводять до Києва. Тут він увійшов у довіру до безпосереднього начальника Шостака, також діяча УВО, командира першої роти школи червоних старшин Антона Решетухі. Карін намагався, щоправда безуспішно, зав'язати тісніше знайомство з Осипом Думіним. Завдяки зусиллям агента чекісти знали про плани підпільників, зокрема про ідею захоплення школи на момент початку повстання, наміри долучити курсантів до повстанців, котрі підійдуть до Києва з околиць міста. Із повідомлень інформатора дізнаємося, що керівник УВО Осип Думін Наприкінці травня формально взяв відпустку і залишив Київ, а насправді попрямував у утрепілля, щоб приєднатися до місцевого повстанського загону, з яким планував повернутися до міста в день виступу. Оперативна інформація, яку отримувала ЧК, дала їй можливість цілком контролювати ситуацію і працювати на випередження. Тим паче, що підготовка повстання, яка координувалася з партизансько-повстанським штабом на чолі з Юрієм Тютюнником, затягалася і початок збройного зриву відкладався. Подіями зацікавилося найвище партійне та чекійське керівництво.